18 ani. Europa FM este ora 18. Manuela Nicolescu și Filip San David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bine ați venit! Bine v-am găsit, consultări la Cotroceni pe tema viitoarei formule guvernamentale. Claus Iohannis va desemna un premier săptămâna viitoare. Ședința de criza a conducerii PSD sunt dați afară cei care au votat la moțiunea de cenzură. Soarta Vioricăi Dăncilă ar fi de asemenea incertă. Noul cod rutier intră în curând în vigoare. Vorbitul la telefon în timpul mersului atrage o amendă de peste 1000 de lei. Și conflict deschis între Emmanuel Macron și noua președinta a Comisiei Europene, după ce candidata Parisului pentru un post de comisar a fost respinsă. Detalii în câteva momente, deocamdată însă, datele meteo. La noapte, temperaturile minime se vor situa între 1 și 11 grade mai coborâte în estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă, dar și ușor mai ridicate pe litoral. În zonele joase, izolat va fi ceață. În capitală, temperatura minimă va fi de 7-9 grade, ușor mai scăzută la periferie. Mâine se va încălzi ușor, astfel că valorile termice maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade. În capitală, la prânz, se vor atinge 24 de grade Celsius.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 președintele Claus Iohannis va desemna cât mai repede posibil un premier care să formeze noul guvern, după ce trece weekendul însă, luni sau marți. Șeful statului a organizat astăzi primele consultări cu partidele parlamentare, mai puțin PSD, după succesul moțiunii de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă. Noi discuții restrânse ar fi de asemenea de așteptat. E nevoie să se instaleze urgent un nou guvern, pe care l-am numit un guvern de tranziție. Eu eu prefer un guvern politic și nu voi căuta altă soluție. De pe acum deja este destul de clar că ne îndreptăm înspre un guvern PNL sau un guvern în jurul PNL. Luni, cel târziu marți, voi desemna un prim-ministru care va veni în Parlament cu o propunere de guvern. Claus Iohannis a spus că noul guvern trebuie să rezolve urgent câteva probleme. Orice zi în plus cu acest guvern interimar psd este o zi pierdută pentru România și pentru români. Avem nevoie urgent de un guvern care asigură corectitudinea alegerilor prezidențiale, care pregătește bugetul pentru anul viitor. Este nevoie de un guvern care închide cu responsabilitate bugetul pe anul 2019 și aver partizez PSD-ul să nu cheltuie banii românilor în această fază de interimat. Președintele a explicat și de ce nu pot fi convocate în perioada următoare alegerile anticipate. Constituția României nu favorizează alegerile anticipate. Se poate dizolva Parlamentul doar dacă două propuneri succesive de prim-ministru sau de guvern pică în Parlament. Astfel, de condiții se întrunesc greu. Al doilea motiv, dacă ar pica două propuneri pe care le-aș face în perioada imediat următoare, atunci acest guvern interimar dăncilă ar rămâne în funcție, până când s-ar organiza acele alegeri anticipate, lucru inacceptabil. În cadrul consultărilor de la Cotroceni, PNL, USR și ProRomânia i-au transmis președintelui că susțin varianta organizării alegerilor anticipate. În schimb, PMP, ALDE și UDMR nu sunt de acord cu astfel de propunere, dar ar susține în cele din urmă un guvern construit în jurul PNL. Liderii PSD se reunesc în aproximativ o jumătate de oră ca să ia primele decizii de după căderea cabinetului Dăncilă. Deși se relatează că unii lideri locale ar cere înlăturarea Vioricăi Dăncilă și a lui Mihai Fifor de la conducere, în declarațiile publice mai mulți președinți de filiale susțin că nu e momentul unor schimbări bruște. Anca Grădinaru mai mulți lideri PSD s-au adunat încă de la prânz în biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a discuta ce trebuie să facă partidul pentru a stopa declinul. Coincidență sau nu, reuniunea s-a ținut chiar în timp ce șefa partidului susținea la Palatul Victoria ședința de guvern. Până acum este clar că psd o va relansa mâine pe Viorica Dăncilă, candidat la alegerile prezidențiale, liderul PSD-Vrancea, Mariano Prișan. să luăm să facem o poziție câtă poate serioasă, ce să câștigăm alegerile prezidențiale. Și să-i dați afară pe cei care au votat moțiunea? A, obligatoriu. Alte informații apărute în presă arătau că unii social-democrație ar fi negociat aseară cu Victor Ponta în locuirea actualei conducerea partidului și o eventuală afiliere, fapt infirmat de Oprișan. Ponta joacă golf pe la Cluj, n-aveam cum să ne întâlnim cu Ponta aseară. Pentru că sunt informații că cel puțin domnul Ciolacu și altcineva s-ar fi întâlnit cu domnul Ponta. Îți mințiunea cum Fake news, așa se numesc. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. În prima ședință a guvernului, după ce Viorica Dăncilă a pierdut încrederea Parlamentului, câteva zeci de milioane de lei au fost împărțite pentru furnizarea căldurii în mai multe orașe. Printre ele, Focșani, Tulcea și Drobeta Turnu Severin. Dar cum au ajuns ele să aibă nevoie de sprijin guvernamental pentru un serviciu public de bază, corespondentele Europa FM din Dolj, Vrancea și Gorj explică. Problema este una veche, apărută după falimentul regiei autonome pentru activitatea nucleară și închiderea termocentralei Romag Termo. Autoritatea locală a închiriat două cazane de la fosta termocentrală Halânga și pentru a le pune în funcțiune, cumpără păcură, un combustibil scump. Numai că banii nu ajung de la un an la altul. Nici factura pentru iarna trecută nu a fost achitată integral. Suma primită acum nu este suficientă, spune primarul Marius Creciu. Primăria Focșane a cerut insolvență ENET în a doua jumătate a lunii trecute după ce NG România a oprit gazele pentru neplata datoriilor. Societatea de termoficare acumulease 15 milioane de lei datorii numai către furnizorul de gaze, iar orașul a rămas fără apă caldă. Societatea Enet a câștigat în instanță lupta cu furnizorul de gaze. Acesta a fost obligat, prin ordonanță președințială, să reia furnizarea gazelor, fiind în joc sănătatea publică. Enet are circa 11.000 de abonați, adică aproximativ o treime din apartamentele și instituțiile din Focșani. Le-am ascultat pe Ana Maria Constantinescu și Claudia Toader. Banii pentru încălzirea localităților au fost alocați din fondul de rezervă al Guvernului. Măsura a fost inclusă pe ordinea suplimentară de zi, după cum a confirmat purtătorul de cuvânt, Nelu Barbu. Deciziile despre care au vorbit Viorica Dăncilă și alți miniștri, fonduri suplimentare pentru primării și bani din programul de dezvoltare locală, nu s-au regăsit pe ordinea de zi. Sonia Teodoriu. Cabinetul demis condus de Viorica Dăncilă a luat măsuri cu precădere sociale în prima ședință de guvern după ce moțiunea de cenzură a trecut. Au adoptat o hotărâre de guvern privind autostrada care leagă Brașovul de Oradea, iar pe ordinea de zi suplimentară a fost inclus acordarea de ajutoare pentru familiile care au avut de suferit în urma accidentului de la Ialomița în care 10 persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost rănite. La începutul săptămânii, premierul anunțase cu totul alte priorități pentru această ședință. Ar fi trebuit puse bazele Programului Național de Dezvoltare Locală 3 și după cum a declarat în urmă cu câteva zile Ministrul Finanțelor Eugen Deodorovici, tot la această ședință ar fi trebuit alocate 1,4 milioane de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale. Surse guvernamentale spun că executivul nu a putut da încă fondurile pentru că nu ar avea toate informațiile din teritoriu și că suma care va fi alocată pentru administrațiile locale va depăși ce a menționat Eugen Deodorovici. Cel mai probabil, Probabil această măsură va fi adoptată la următoarea ședință de guvern, care va avea loc luni. În mai puțin de 24 de ore intră în vigoare noul cod rutier. Șoferul prins că ține în mână telefonul sau oricare alt dispozitiv cu funcția de înregistrare, ori redare text, foto sau video, riscă o amendă de peste 1000 de lei. Sancțiunea se aplică dacă mașina se află în mișcare, după cum relatează Mihai Bucureștean. Dacă sunteți prinsi în timp ce conduceți mașina cu telefonul în mână sau cu orice alt dispozitiv care poate filma sau afișa mesaje, riscați de la 6 la 8 puncte amendă, adică de la 870 de lei la 1160 de lei. Măsura ei vizează și pe cei care conduc un tractor agricol sau un tramvai. Claudiu Costea, purtător de cuvânt, Brigada Rutieră București. Dacă suntem la semapor opriți, într-o coloană de vehicule sau ne aflăm opriți regulamentar pe partea dreaptă, putem utiliza telefonul mobil sau oricare dispozitiv mobil prevăzut cu funcția cum de înregistrare o text, foto sau video. O situație controversată este folosirea telefonului în suportul special pe post de GPS. Dacă în timp ce conduceți și vreți să modificați, de exemplu, adresa, veți primi amendă. Fie că vorbim de utilizarea acesteia pe telefon sau utilizând un GPS portabil, aflat într-un suport, dacă ne aflăm în timpul deplasării și folosim cu mâine în orice mod poți fi sancționat de către polițistul rutieră. Șoferii au păreri împărțite. Este o prostie, deci e fix același lucru cu a pornit la a semnaliza. Bănesc că poți să tai pe câteva secunde să-ți ajustești GPS-ul. Specialiștii spun însă că amenziile date în acest caz pot fi contestate. Argumentul în același mod, un șofer poate folosi butoane de pe bordul mașinii pentru a schimba temperatura aerului condiționat sau pentru a schimba radio-ul. Primesc amenzi și cei care folosesc telefon atunci când merg cu un mijloc de transport care nu necesită permis de conducere, cum ar fi bicicleta. Nu aș vrea să intru în discuția despre trotinete pentru că în acest moment legislația rutieră în vigoare nu reglementează această categorie. Dacă șoferul comite și o altă contravenție, cum ar fi depășirea pe linie continuă sau neacordarea priorității pietonilor în timp ce folosește telefonul sau un alt dispozitiv, pe lângă amenda care poate ajunge și la 725 de lei, va avea și permisul suspendat. Dat pentru 30 de zile. Respingerea candidatului propus de Franța pentru un post de comisar european provoacă o criză politică între Comisia Europeană și Parlament. Într-o conferință de presă alături de premierul Ungariei, Victor Orban, președintele franței Emmanuel Macron a dat vina pe președinta aleasa a Comisiei, Ursula von der Leyen, riscă să se confrunte cu respingerea întregii sale echipe. Adriana Sârbu. Președintele francez Emmanuel Macron este nevoit să găsească un înlocuitor pentru funcția de comisar european din partea după ce Joi Silvi Goulard a fost respinsă de eurodeputați pentru că face subiectul unei anchete. Gular este al treilea candidat pentru un post de comisar din echipa Ursulei von der Leyen, care pică după audierile din comisiile de specialitate, după candidații României și Ungariei, Rovana Plumb și Laszlo Trocciani. Președintele francez dorește să păstreze portofoliul pe care ar fi trebuit să fie numită reprezentanta Franței, respectiv piață unică, digitalizare, apărare, spațiu audiovizual și cultură. Cotidianul Le Monde notează că Ursula a devenit o statică a luptelor pentru putere dintre statele membre ale Uniunii și Parlamentul European. Conform unor surse europene, există riscul amânării procedurii de votare în Parlamentul European a noii echipe a Comisiei Europene. Votul ar urma să aibă loc pe 23 octombrie. Noua Comisie ar trebui să-și înceapă activitatea pe 1 noiembrie, dar o amânare nu mai poate fi exclusă. Premiul Nobel pentru pace a fost câștigat anul acesta de premierul Etiopiei, Abia Ahmed Ali. El va fi recompensat pentru că a reușit să rezolve un conflict vechi de 20 de ani cu vecinii din Eritrea, Florentina Mihaiță. Cel puțin 200 de persoane și 78 de organizații au fost nominalizate anul acesta pentru premiul Nobel pentru pace. Cel care va ridica premiul de 9 milioane de coroane suedeze, adică aproape 900 de mii de dolari, este premierul etiopian Abiy Ahmed Ali, după cum a anunțat președinta Comitetului Nobel norvegian. And Practic, premierul Ahmed Ali a reușit să pună capăt unui conflict între Etiopia și Eritrea, țări africane care au dus un război cu privire la graniță încă din 1998. Cele două state au reluat relațiile în iulie 2018, la doar câteva luni după ce Abiy Ahmed Ali a devenit premier al Etiopiei și a încheiat un acord de pace cu președintele țării vecine. Abiy Ahmed Ali a inițiat o serie de reforme care le-au adus etiopienilor speranța într-un viitor mai bun. A ridicat starea de urgență în primele 100 de zile de mandat, a acordat amnistie prizonierilor politici A pus capăt cenzurii mediatice, liderii acuzați de corupție au fost demisi și s-a implicat în organizarea de alegeri libere și corecte. După procesul de pace cu Eritrea, premierul Abiy Ahmed Ali s-a angajat și în alte procese de pace și reconciliere din Africa de Est și Nord-Est. Sport acum, Tudor Ciurescu. Găsit este oficial, meciul cu Norvegia Din preliminariile Euro 2020 Va stabili un nou record de audiență Federația Română de Fotbal Anunță că peste 30.000 de spectatori În cea mai mare parte copii Vor fi marți în tribunele arenei național. naționale Duerul împotriva scandinavilor va depăși Cu mult precedentul record al unui meci Cu public format din copii, stabilit la partida Partizan Belgrad Aze Alcmar Când în tribune s-au aflat 22.000 de spectatori Într-un mesaj postat pe Facebook Selecționerul Cosmin Contra s-a declarat Impresionat de devotamentul pus din toată țara care și-au dorit să fie alături de tricolori. Vreau să mulțumesc tuturor copiilor care s-au înscris în campania realizată de Federația Română de Fotbal pentru a ne susține la meciul cu Norvegia. Suntem impresionați de numărul imens cu care vă veți veni la stadion și ne face și mai responsabil pentru a vă face fericit după acest meci. Hai România! Directorii majorității școlilor au anunțat că vor motiva absențele copiilor care vor merge marți la meci. Rareș este elev în Găiești și abia așteaptă să ajungă pe Arena Națională. Salutare, mă numesc Rare și am 12 ani. Iubesc fotbalul și marți voi veni să îmi susțin echipa. Două cuvinte magice pentru naționala României. Hai, România! Meciul cu Norvegia se joacă marți de la ora 21.45 și se dispută cu porțile închise ca urmare a incidentelor provocate de suporteri la vizita Spaniei. UEFA permite însă ca la astfel de partide copiii sub 14 ani să aibă acces gratuit, cu condiția să meargă în grupuri organizate, însoțiți de un cadru didactic sau de un antrenor. Meciul cu Norvegia s-ar putea dovedi decisiv în cursa pentru calificarea la campionatul european, ce va fi găzduit anul viitor inclusiv de București. Amintim, mâine selecționața pregătită de Cosmin Contra va întâlni insulele Feroe în deplasare. Novak Djokovic s-a oprit în sferturi la Shanghai, unde era deținătorul trofeului, iar Roger Federer a fost și el eliminat în aceeași fază a turneului Master Zomie. Liderul mondial a cedat în decisiv contra grecului Stefanos Tsitsipas, numărul 7 ATP, care a revenit după ce a pierdut primul set la 3 și s-a impus cu 7-5, 6-3. Federer a fost învins tot în 3 seturi de Alexander Zverev, scor 6-3, 6-7, 6-3. Punem punct aici jurnalului de seară. Imediat începe dublu impact cu Ionus Bodonea și Andrei Lăcătuș. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Între 11 și 14 octombrie, la Kaufland totul merge impecabil cu detergent Ariel la doar 49,99 lei punga de 7 kg și ca clasic prosop monorolă la doar 6,49 lei rola de 100 de metri. Kaufland. Și săptămâna e bună!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 Nervocalmin Întreabă, comandă, șterge, răspunde, cumpără Nervocalmin relaxare Păstrează-ți cumpătul Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Senzație de amorțeală, furnicături, durere la nivelul mâinilor Acestea pot fi cauzate de sistemul nervos periferic deteriorat URIMIL contribuie la buna funcționarea sistemului nervos periferic. URIMIL se administrează doar o capsulă pe zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A început Black Sale pe Vivre.ro Profite de până la 75% reducere la categorii cu 10.000 de produse și alegeți canapeaua favorită, covorul, ustensilele de bucătărie sau decorațiunile preferate. Oferta este valabilă până pe 14 a 10 a 2019 ora 12. Vivre. Home, lovely home. Nas fundat. respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansin Med, set pentru irigare. Cleansin Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansin Med pentru menținerea sănătății sinusurilor. Ei, ți-ai completat colecția Ducati? Vino la Rompetrol, adună puncte bonus autocolante și colecționează produsele Ducati. în stații. O promoție care nu e doar pentru biker. La Rompetrol. Câte? 24. Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat.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 Super sâmbătă vine cu reduceri de până la 42%. Doar sâmbătă asta la Lidl ai Green cafea solubilă rom 200 de grame la 8,49 lei, brânză Gauda Pilos 400 de grame la 5,99 lei și grapefruit roșu la 4,49 lei kilogramul. Ofertele se supun unor termene și condiții. Mai multe detalii